Чотири. 2110 рік. Бункер один. Троє збирався запізнитися. Перший день його першої зміни вже повний сліз і безладу, а він збирався запізнитися. У поспіху, щоб втекти з їдальні, щоб побути на самоті, він випадково сів не на експрес. Тепер, коли він намагався заспокоїтися, ліфт, здавалося, мав намір зупинитися на кожному поверсі, щоб завантажувати і вивантажувати пасажирів. Він стояв у кутку, коли ліфт знову зупинився, і чоловік затягував всередину візок повний важких коробок. Чоловік із вантажем зеленої цибулі стовпився за ним і стояв близько до троє протягом декількох зупинок. Ніхто не говорив. Коли чоловік із цибулею вийшов, запах залишився. Троє здригнувся, сильне тремтіння пробігли по його спині і руках, але він не надав цьому значення. Він вийшов на 34-му поверсі і спробував згадати, чому раніше був засмучений. Центральна ліфтова шахта виходила в вузький коридор, який вів його до пункту охорони. План поверху був якось знайомий, але водночас і чужий. Було неприємно бачити сліди зносу на килимі та ділянку матової сталі посередині турнікета, де протягом років терлися стегна. Це були роки, яких не існувало для троє. Цей знос з'явився ніби за допомогою чарівної палички, як пошкодження, отримані за ніч пиятики. Одинокий охоронець, що був на чергуванні, підвів голову від того, що читав, і кивнув на привітання. Трой поклав долоню на екран, який став розмитим від використання. Не було ні балаканини, ні дрібних розмов, ні сподівань на встановлення тривалих стосунків. Світло над консолю спалахнуло зеленим. П'єдестал видавав гучне клацання і трохи більше близько стиралося з обертової штани, коли трой проштовхувався крізь неї. У кінці коридору трой зупинився і дістав свої накази з нагрудної кишені. На звороті була записка від лікаря. Він перевернув її і повернув маленьку мапу в потрібному напрямку. Він був майже впевнений, що знає дорогу, але все навколо розмивалося і зникало з поля зору. Червоні риски на мапі нагадали йому про плани пожежної безпеки, які він бачив на стінах деінде. Маршрут пролягав повз низку невеличких офісів. Клацання клавіатур, розмови людей, дзвінки телефонів, звуки робочого місця раптом викликали в нього втому. Це також викликало в нього почуття невпевненості, що він взявся за роботу, яку точно не зможе виконати. Трой. Він зупинився і озирнувся на чоловіка, що стояв у дверях, повз які він щойно пройшов. Поглянувши на мапу, він побачив, що ледь не пропустив свій кабінет. Це я. Меріман. Чоловік не простягнув йому руку. Ви запізнилися, заходьте. Меріман повернувся і зник в кабінеті. Трой пішов за ним, відчуваючи біль у ногах від ходьби. Він впізнав цього чоловіка. Або принаймні так йому здалося. Не міг пригадати, чи це було під час орієнтації, чи в інший час. «Вибачте, що запізнився», – почав пояснювати Трой. «Я сів не в той ліфт». Меріман підняв руку. «Нічого страшного. Хочеш випити?» «Мене нагодували». «Звісно». Меріман взяв зі столу прозорий термос і з'яскрав синім вмістом і зробив ковток. Трой згадав неприємний смак. Старший чоловік присмокнув губами і видихнув, опускаючи термос. «Це жахливо», – сказав він. «Так», – Трой оглянув кабінет, де мав працювати наступні шість місяців. Він вирішив, що приміщення трохи застаріло. Меріман теж. Важко було сказати, чи він трохи посивів за останні півроку, але він підтримував тут порядок. Трой вирішив проявити таку ж вічливість до наступника. «Ти пам'ятаєш інструктаж?» Меріман перебирав папки на столі. «Як ніби це було вчора?» Меріман підвів погляд, посміхаючись. «Правильно». Ну, за останні кілька місяців нічого цікавого не трапилося. Коли я почав свою зміну, у нас були деякі технічні проблеми, але ми їх вирішили. Є хлопець на ім'я Джонс, якого тобі варто взяти. Він пропустив кілька тижнів і набагато кмітливіший за попереднього хлопця. Він став для мене справжнім рітивником. Він працює на 68-й з електростанцією, але він хороший практично в усьому. Може полагодити майже все. Трой кивнув. Джонс, зрозуміло. Гаразд. Я залишив тобі кілька нотаток у цих папках. Деяких працівників довелося заморозити, а деякі непридатні для наступної зміни». Він підвів погляд, на обличчі з'явився серйозний вираз. «Не сприймай це легковажно, добре? Багато хто волів би просто поспати, а не працювати. Не вдувайся до глибокої заморозки, якщо не впевнений, що вони не впоруються». «Не буду». «Добре», – Меріман кивнув. «Сподіваюся, у тебе буде спокійна зміна. Я мушу бігти, поки це не почало діяти він зробив ще один сильний ковток, і троє співчутливо втягнув щоки. Він пройшов по устроя, поплескав його по плечу, і почав тягнутися до вимикача світла. В останню мить він зупинився, озирнувся, кивнув і зник. І ось так троє залишився відповідальним. «Ей, зачекайте!» Він озирнувся по кабінету, вибіг і наздогнав Мерімана, який уже повертав у головний коридор до охоронних воріт. Трой пробіг, щоб наздогнати його. «Ти залишив світло увімкненим?» – запитав Меріман. Троє озирнувся через плече. Так, але. хороші звички, сказав Меріман. Він потрусив термос. Формуй їх. Поважний чоловік вибіг з одного з кабінетів і з трудом наздогнав їх. Меріман, ти закінчив свою зміну? Двоє чоловіків тепло потиснули один одному руки. Меріман посміхнувся і кивнув. Так, троє замінить мене. Чоловік знизав плечима, не представившись. Я йду через два тижні, сказав він, ніби це прояснювало його байдужість. «Слухай, я запізнююся», – сказав Мерімон, кинувши на Троя погляди з ноткою докору. Він сунув термос у долоню друга. «Ось, можеш взяти те, що залишилося». Він повернувся, щоб піти, і Трой пішов за ним. «Ні, дякую», – вигукнув чоловік, махаючи термосом і сміючись. Мерімон глянув на Троя. «Вибач, у тебе було питання?» Він пройшов через турнікет, а Трой за ним. Охоронець навіть не підвів голови від планшета. «Кілька, так. Не проти, якщо я поїду з вами. Я трохи відстав на орієнтації. Раптове підвищення. Хотів би прояснити кілька речей». «Ей, я не можу тебе зупинити. Ти тут головний». Маріман натиснув кнопку виклику експреса. «То, по суті, я тут на випадок, якщо щось піде не так». Ліфт відчинився. Маріман обернувся і примружився, дивлячись на троя, ніби намагаючись зрозуміти, чи той серйозно. «Твоє завдання – переконатися, що нічого не піде не так». Вони вдвох увійшли в ліфт, і кабіна помчала вниз. «Так, звичайно, я саме це мав на увазі. Ти прочитав наказ, так?» Трой кивнув. «Але не для цієї роботи», – хотів він сказати. Він навчався керувати лише одним бункером, а не тим, що контролював їх усі. «Просто дотримуйся сценарію. Інколи тобі будуть задавати питання з інших бункерів. Я вважаю за розумне говорити якмога менше. Просто мовчи і слухай». Майно на увазі, що це переважно виживці другого і третього покоління, тому їхній словник вже трохи відрізняється. У твоїй папці є шпаргалка і список заборонених слів. Троє відчув запаморочення і ледь не впав на землю, коли ліфт сповільнився і зупинився, додавши ваги. Він все ще був неймовірно слабким. Двері відчинилися. Він пішов за Мерімоном коротким коридором, тим самим з якого вийшов кілька годин тому. Лікар і його асистент чекали в сусідній кімнаті, готуючи крапельницю. Лікар дивився на Троє з цікавістю, ніби не планував бачити його знову так скоро, якщо взагалі коли-небудь. "Ви й доїли останній прийом їжі?" запитав лікар, махаючи Меріману, щоб той сів на стілець. "Кожну огидну краплю". Меріман розцібнув верхню частину комбінезону і опустив його до талії. Він сів і простягнув руку долонію вгору. Трой побачив, яка бліда була шкіра Мерімана як пухкі фіолетові лінії перепліталися на його лікті. Він намагався не дивитися, як вводяться голка. «Я повторюю свої нотатки», – сказав Меріман. «Але тобі варто зустрітися з Віктором у кабінеті психолога. Він знаходиться прямо навпроти тебе. У декількох бункерах відбуваються дивні речі. Більше розколів, ніж ми думали. Спробуй розібратися з цим для наступного хлопця». Трой кивнув. «Нам потрібно відвести вас до вашої камери», – сказав лікар. Його молодший асистент стояв поруч із паперовим халатом. Вся процедура виглядала дуже знайомою. Лікар повернувся до Троя, ніби той був плямою, яку потрібно відтерти. Трой відступив від дверей і поглянув у бік коридору, де знаходилася морозильна камера. Там тримали жінок і дітей, а також чоловіків, які не витримували своїх змін. «Ви не проти, якщо я...» Він відчував дуже сильне бажання піти в тому напрямку. Меріман і лікар одночасно нахмурилися. «Це не дуже хороша ідея», – почав лікар. «Я б не робив цього», – сказав Меріман. Я кілька разів відвідував їх у перші тижні. Це помилка. Залиш це. Трой дивився вниз по коридору. Він не був упевнений, що там знайде. Протримайтеся наступні шість місяців, сказав Меріман. Вони пролетять швидко. Все пролетає швидко. Трой кивнув. Лікар помахав йому рукою, а Меріман почав знімати чоботи. Трой обернувся, останній поглянув на важкі двері в кінці коридору, а потім попрямував у інший бік, до ліфтів. Він сподівався, що Меріман має рацію. Натискаючи кнопку, щоб викликати експрес, він намагався уявити, як мене вся його зміна. І наступна, і наступна. Поки це божевілля не закінчиться, він не думав про те, що буде потім.